یهودو پښان ته کوو ماګدی بلکې مسلمانانو پښان نه غوپ کېده وای کافرانو لپاره زړه دردناک دی الله اکبر بعض خلک وای چې لفظه حضرت مولانا دا شرک دی قول دا وڅندې اخو زیبای باندې وینم او مولانا کا شرک نه وایو څنګه وایو سیدنا بلال او رسول الله صلي الله عليه وسلم څه سيدنا بلال سيد وليكن جベله بلال سيد تا توي له سيد بلا سيد تا وي له ايوا اوداننكي مولا قمي منهم, مولا منهم. انت مولانا واخونا تزمن مولاي مولاناي واخونا زمغوري چا تا ولو زيد بن حارثه رضي الله عنه از مولاي مولانا 우리 무시프 عليه اذهب بالله مولا تقیباً اول اسمانی و سرازی شو قرار مولانا اولا ملاقان سوئی پر جواهر که در این مولانا زکریہ پر فضایر اعمال که بجار کلا اول اسمانی و سرازی مولا که نا یو مانا سراز مولا چکم در خدای شفتی آگر من اطلاق که یو بل چا بانی نا ادا نور مانی پر ما اطلاق تو نور مانو سرازی ها الله مولاه انت سي ايات سنتي ها انت مولاه انت وجب نو نو نو الله تو وہی کنا کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبريل داں مولا دے المؤمنين شتے و جبريل و صالح المؤمنين و يدا قال سيف والملايكه بعد ذلك دا شي نو ګوره دا دغه چې صالح المؤمنين مولا د چا دی د ته نه سمجه کني نو مولا په معنا دو سره مولا په معنا د مسترم سره په دې معنا سره چې بن راضي دا جریز خو په هر صورت راينه لفظ چې هغه يهودي سیمولا اور یہ یہودی چکن دینہ بیادہ استعمالو نو دروازہ بندو نو دا پارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آدانے منبری منہ کڑے دا با نہیں ما یا الذین کفروا نہ کوئی کافرانہ مین الکتاب دالے کتاب نہ ولل مشکینہ د مشکرانہ دا پھا نہ کوئی نزل علیکم چن اوځل کلیشي پتا ځوان دي منخه د انسخه صفاتونه که کارونه د خپلې خیر مراد قران دی خیر مراد دین او اسلام دی خیر مراد جن او علم دی قران او حدیث کی والله یتسلو ورکی او خاصه بیرحمتی یقل مهربانی سره چل پا جو واری الله خاصه بیرحمتی یقل مهربانی ز رحمت دین دې کنه دین اسلام ته رحمت وي د علم ته رحمت والله ذو فضل عظیم الله پهونځي دې د الله فضل دی وی دی بي تاسو فضل هغه چا فضل مهرباني چې به غيد عمل سابق نه چې اگر مختزي غل نو الله په تپد من غوتاس باندې اسلام د فضل وای فضل چمانه شو به غيد عمل سابق نه به غيد علت او د دې نه یو کار کوي الله توق ذل فضل عظیم خلاص شو نو مسلمان کړه دا خی ازاد شیمان سامرزیل کلینا مفتر بار بار رویلو تیز دناشتا کنید ازاد را اولید یا را اولید یا را اولید یا را اولید یا را اولید یا را اولید والله زلفز الازیم ما ننسخ من آیتنا و دا پنزم اشکال دا پنزم شبه دا تکلا یو سوی کلا بل سوی ستا چکم دینو مذب نری معلومون مطلب پیوه خبره کلب نو دریګیت کلب بیتون قدس پارز پارز نمش فارز فارز او موس کلب بیت الله تمونځ کله چې ګندنه وای چې واسهات پارځي کلب چې پارځنه لري کلبه مناجات نمشه صدقه پارځي کلب فرضه نه لري او کله کله وای چې یو کسب له سو کسبان لري چې کلب چې نخیه دې دوه سرې وجيږي واستاپ دې دن کې یو قسم تحیور دې پریشانی ده دا. دایو اعتراضو د دا مکی د مسلمانو او یاد يهودو الله تعالی جواب کی. م نن څنګه هغه چې موږ منځښو یو آيات نه او نن شایا رستګو او نن شایا یي کو ساده ځغنه او نن نا چې بخير مینا راتلو کو د دې نه فقره آیات باندې په ناخای کی غروي په سہولت کی غروي او کژد او ثواب کی غروي او مې سره آیا په شان د دغه وی په ثواب کی په سہولت کی اودان کی په نه فدای بادو کی معلومه تا له ځوابداري ده ایو تاسو پدې نشته ته کویګ نه ان الله یقنن الله تعالی سبحانه قادر ده دا ده الله په خپل صفات تکویني ستارت لري تاسو یې صفات دا کوم کله ودا کوم کله یو خلک راځلم زما مثال د چګندنو طبيب دی الله او زما مثال څه زماري کتاب مثال د طبيب او د حاجب بختر هغه کله مریض د دواې ورکړي نو د وای کله کله موقتی وی کله څنګه بږي وی کني کله کله د هغه د مراد متوجد <متضح> مرزه دویم بدل شي کله دوه ورځې پس بدللی کله افته بعد بدللی کله میاش بعد بدللی نو ذکر کوم چې زه دا د ورځې بدلوم را بدلومه د مناسبت د حال او مطابق د مختزې حال سره د ازما کار دي سر کار کارونه دي منګه په دغه کې ویلو په اصول کې نسخات متقدمین نسخا او جدا د متاخرین او جدا دی نسخات متقدمین او دی تخصیص دوران دی او دغه تفسیر د مشمل او د مبهم دی نو په دې مناسبت متقدمین او په 1500 آیاتونو منسوخ او متاخرین چې کنده نسخات به باندې ازالات من کل رجوع سره اخلي من او بیا ازالات من کل رجوع مناسبه صرف اول <سؤال> شاو ولله حدیث دی لوی پلی سیرپ چګندنه پنځهاتونو ازنه شیوخو په ترغ طریقات په دا ویلا سره اغان ختم کړو خدامه مطلب بنوي شه غني نسخه نه په قران جيسته نه په حديث جيسته نسخه نه انکار چيږي هغه چګندنه يا مرته لا يا خوارجي دي اهل سنت او جماعت پر نسخه په قران کوم راتله شه حدیث جهان راتله شي په ناس را ډیرو مهم بحث ته کتاب الله او سنت رسول الله کې ځکه امام حازمي کتاب وکړ ال فی بیان الناسر والمنسوخ من الاخباری کتاب ال اعتبار کتاب ال اعتبار فی بیان الناسر والمنسوخ من اخبار دا د منصورو فکر اتریش بیا د نسخه د انسابو مشه موږ پنځه فرقې او نور شيخه ناتبه خیر منه بلسه علامه تعلم ته ګورین ان الله یا فریقنا الله قادر دی علامه تعلم یا جنا ګویا کن ان الله لپاره دی نو هغه بوا کی دی کو سماج باجره اسمانونو دزم کی ومالو نشتاس بالا بدون لا زید الله نی ولینا نخلنج دی بالا نشین ولې دوی سره وی ولې دې خپل توي ولا نشري د دادیان توي نو الله نه ما شواسته سود پاره په دغه ورځ به نشته په پلوان فدراسي او نه سوګم دادیان به تا څخه फायदा ورسئ زجر د تخفیض هم کړئ دونا ای اراده لري تاسو انت سلوجه ته کوسون او کې رسوله کوم د پیغمبر نه کما سو یل موسا چې ته کوسون شو ابو سلیاتو سلام الله علیه من مسال اسلام علیکم استاد هم دا خیال چې بيزي ته وونکو او مانیه تبدل کفر به ایمان چې چې بدل کفر پرواز د ایمان چې ایمان پر کفر واسه ایمان پر کفر اختیار کی فقز الله یت نه دی شریف کوم را پسوا سدې سمالاره ورته کله سمالاره زلا په موندو په کولي او ورکو سره ودا خو قی قصور دې خل د کتاب چې تاسو واړی مین با مونه کوم تاسو یمونه ورلو سره نو تفار نو فکر کوونکی نو دا وې دا په حدا تاسو کا پیرکی حسدان مې نه ان خسين دا وې دا حسدنه مین عندي ان خسين چې پیدا شو دې بښنه افسونو کې دا وې اې زانیو حسد پیدا کړی دې او داګه د وې نه تاسو کوم را کول غاری مین عندي ان مدارک وې چې دا متعلق دې تو ادا پوری وده کسیرون پدر ده پوری متعلق ده نمانه ده شو من قبیل شهواتهم لا من قبل تدیونی والمیلی من الحق ده جو ده حسد ده اللہ ده رضا پره نگه تاس و سرا بلکه تش پخواهشات نفسانیه و سر لهږي حسد جگنده دا پیدا شوې ده د خپل زانونو په غم کې مینه انګان خوښي زمونه شو ځان په غم کې حسد کوي چې زو اسکو د دې ته بيداريو کما زمان امام اچي زمونه ځي دا زان غم راخسي درامانه دا کورسې را راخسي دي د مشلې غم را وزله ونيدي چې ګم دې نو ګر د یو د پیغمبر سم تا بيداريو دا اميان بي علي ونيدي چې د یو ته فتح ايفراوري وې چې نو دا ته فتح حیث جون پاج کی کنه مینه جان خوښي حسد وېسته الا اسف علی الخير عند الغير مدارک مانا کوي حسد سره غم کوي غم خیر بلچا ور کړی کار په باندې تخپه کیږي په هغه باندې څوک کیږي امام اسمعیل رحمت الله علی او مشل غېده غوي مایو بندوان ورو ورو ورو او مه را ایت زالمن اش با بالمظلوم من الفاسد دنیا کې د دې زالم ما نه دي د له ځای په شان د مظلوم وي جزایم او مظلوم بي؟ بي دا رات وي یو شان توي لکه د حسد په شان دي حسدګر ده نو دا غریب حسود ده چې په مخه به دا غم غم کې پر فروتی نف سنده ایم سلگی بر اوج از مسو به میشا عقل بدريه حیرانی حسرت او غم به چې ا لا تنقذي خدمدو الابا ذي حسد درځ نه کار عمل دی او په امره سره پرمایه الله حسد الا في سنتين حسد کول نار جایز دی ما شواد دوه صفاتونو کې یو صفات دا دی چې رجولن یو سړی دی هغه تعالی په حکمت ور کړی قرآن علم نو قرآن ور کړی او دې دوه قرآن درس تدریس کې شپ او هغه به عمل کوي نو به سړی به د اوپس چې کله چې دا زما سره خدامه دربه نه چې هغه نه خدای وانه او مال دې راکې هغه کې هغه ما نه واده او شو هغه ته غټه وي حسد ته نه غټه سره په دې 240 یو هغه مال یو شریف الله دی مال کړه هغه د الله رضا لپاره ورکې په هر کار خیر کې بل غریب اچھا ایمه دې تری اجازه خو دې چې دین څخه شي د دومري ډیر د علی کتاب دانه یت او سننه کارونه یان چې وای راځره په سیمه باندې نو له استادنه دین لرته حسد نه مخنه حسد یتې کی فربه حسد یتوي چې قائدونه ناشې درکې هغه څه دې یتوي چې قائدونه نشي مراله کې دې نو حسدان دا نه نه چې په یوه واحد نه کی زنه نوفاع دین متلیه سنت نکي تزارینه چې سرغن لري ته حق نقاف او وسع حافظه مو کې فرض دي فاشو لری د درنمیان لري دی این چې لری کود چې داسې خلک چې د قران غوښناله او مسالې بدلګي نقاف او لری تا درنمیان د دې واسه کوي جننه اوصحو کړی چې هغه شي دا په خی راو بشي الله په رب عز وجل تو رونو سموایا صداوی <خخ>. کوي چې چويږي یقینا الله باجمنه کولتواله دې اعتراضات یوه دي د موسکینو ختم شي نو اذاب مؤمنانو ته ورته حالت دغه ذکر کړو اټو والصلاه جسم نه سبته مطلب سره دې ته موږ عمره مسلمه حالت تثبوت کلا کلا الله په دې ځکلان کې داشي اونهر زې کڅوي کې پاره سره کېږي چې کله د و يهودو ميا سره ستاسو نو ټوله استوارا شي نو مودر کوا الله دې یادو چې فرادي دې مقابله وکړي معنی دا یا چې کله شروع شي نو ساسه ورجي دا اوس زمينه بګې اده زي راله کې ضرورت ته نوزي را را چی موزو کو او فقیل رو رو رو کو نو دیو اگر دسی نایی بیردس کنه مانای دا دا اموری مصلحہ لی تثبت ذکر که چه بیان که تطریر که مموز دیر کوا ذکر لاللہ دیر کوا چه خراع تاپو مسلک لکی کتش کنگالی نگر اوٹنگی گئی تا عقیم صلات ورگی دکات آوچی مکی کو زان لار صفای نموئی اغیلہ الله سقا الله پاشمانے جی کوئی لگن کرے دیتا امور مصلحہ لتا ثبت ہوئی کل امور مصلحہ لدخل عذاب ذکر کیجی ماں کی ما عذاب ذکر کر نو دا امور ذکر کر کئی چا عذاب اللہ دکر کی او دا مخالفین و حالت خئی دا کم چیز دین نمخالف دی دا, دا دای کورو یونرے وای دی چیز دن نمانی چیز جنت تا مگر تو جیو اوای یو تا راځنه بنې چې جنت ته موږ چې نزاران دا دی او راوړې دلیل په کومه ده هيشتنی ها ته اصل کې آتو همدا بدلشه هي تر وړې اصل کوئی ها یا چی باب دې په प्रमाणه یې پېښې دورو راوړې دلیل ان کنتم صحادقین پیې تاسو تستاع دا دلی روی که منگی نتیار مونتاو خیر آیا او سایتی دا من مناظراؤ کنزی شکاله کاری بن یو را مدرسه که ناس یو دو تنرال سار سرطورو دا چپلی پا فکوب او روز تو دو تنو یو پتی ترگلیو لحیم شایین بیرموتا بار ما نیتا پوزکو مولانا سی دی ما نیتا زمان کاری را سرمازی گرمی سیو مورتا ایمه خیر ده ایو لنده خبر را سرکو بیمونزو ما کتونه را کن ما رضا ای که نا الگتا نیچایوی وی تی مایو وی ناغا مرانا شا ودلتا که دست کل که قرآن مای خبر را کنی وی اغتی نایو یو بلتا ایو کتن زمانت او پای پسارو دار شپایی شوی شکال و خبر را بخوانه مو موږ چا یو اسکلې په چا کې ستړی کور راغلی دا مله نه سه بنصر دم ته ما ولا بوزي چې په یو خبره درسمه په یو ټکی به درڅوم نو ورته موږ کو ما دغه تفیر ورزله نشو ټول شه دیو تر مو چانس پې پېږی چې سوو زاب برمان خان موږ سې ادا ورنځې ما خصه برمان یې ما دې په وایم داسې دې او بیا کرام چې تم لري شي ته تاسو وای مې جوړه تا را سوان چې ته تاسو وای ته ته مروئ او بیا کرام چې قبولونی کې دی هغه دو مرتا قبر نکن مولا غلی چه ایوه تیز خبرو کن سریمونده برافزو جیب درگلی که درولو نیزده مونده برافزو خبرو کولانده تو غگ نکی تو پوشیم که مولا نوست کنی شده مستا مطب داره اکم اولیه اکرام در در فنان در بقات تلیدی نوغسنده یا آوازو مادم آسان مازو هم که اغیق باق دار که اللہ غلی بہتر جن دار پدیدار میچيږي پدیدار میچيږي پدیدار چې دا غي صد نور خلقو کړې کاغذ چې طاقت وې نو ول باغې دلل لا توور کړې و چې زمما ورځ ته نيځي شي هغه ګور بي راته ني چې هغهږي دوی او ځان لري شي او داده سره پپونه کې نوې واځو نه دي خبره مالي وې شل شي ات اتوای کویږي ته وګور ته یې راتوړ وګور ته دا چې نو لا دې وای غن ټوټو شوی دلګلې شو ورته وای قبره کو کنه چا را ل چا اس کو نه اما دوی خان دي شوی هغه دې له ور سره دړما کاوی جوړاتانی ته ویني وږي ته دا قبره چې تمانه تي جنې زو په قبره علي کومه نظر اوکه ما مردان کې ترجمه کوله لمرا څنګه دی راځي نو تم ترجمه یې یو کار مسل چل تلوم دغارا نو نومه نکړي د میړ ورښتباه کو چې هغه مې د بسون دي 15 کم سروز مې دور زوري راځلې ما یې ځکه خبره وکړه نو ما نه راته کړې اته کال کې دا نه احسان ما تذویو کوي یو زلې داهور تلوم د شوو پرځ نه کار او دروژ تګونه یوکا دالرم له ور څخه او ما په داین اوري مې شه سره کې کار کوي نو رمرا رسټي اسړي چې جباو کې بیرته سکیه اسړي نه ني خو به نو سټي خو د mula واغو رسټي دي دエル سکیي رضا برهمان دې کنه پیجن نه منه مې دې راته په تاسو ما ګران غواړل چې د ګونو په څوري اولمن راغوستي ما وي چې دا ملاته سپړ کئ د نور په سره نه ما نو کاران له سټي ور کړی لاس بار نه درولې چې کله ده نو په دې سټو لا نو چې کله تراره سکه نه شته نو ما ملياله تاوینا اول خواب چکم کلتا از دعوان دی ناغینا اول دوار انتاویت بس ٹھیک دا زور تا بیغاتو هم قرآن محجیث کی نیشتے اکتاس اول تا سوال وای نزا دلیل و خی تا او آیات قل و صحاو اخی ما دال و صبحات و برحان و کننگون نسواجقی اس سباب حکم شریده نو حکم شرید اتاسو خی نو یمولان و لیزار او کلا او ګوښه یو دا تر څو تاسو په غوړ کې شیدنه ما او دې هغه ویلو یا دعا موږ رضا شي نو معنی دا دا پوسه ته چې صاحب دعا دمنه دا چې دعا فاعل دی صاحب دې نه دا چې دعا مو صاحب کړی دي چې ځای مې مسافره دعا ته غوړې عبارت سموای او استهیدو دعا معنی دا چې د میز چې مساحفې دعا تب لفظیم اونا خشبه دا دیتی که لفظیم اونا خشبه دا لارتا پلا روان مزید تیزیه وانا دا مائتا اول عبارت وار او یستخبه دعا وار موسعب خیل دعا نو جمعه کم داکه رو سیده مرزا مون دیو کلام کو جمع کرده اول کو تا اول عبارت غلق وار اوه گرم اولیانو دا یو نه راځه نور راته دي و دا غای ما و سه ارطلاندای ملاقات خبرو را نماردار کله دې نو پرې لې فاتو کوي نو یو د نو لا پازې کې مونږ فاتو پرې دیاله وې دې دا اوسه راځي ته دې زو تاسو را ناستې دې څور جوزه ته نه پازې شوې زمما ته کتل چې تاسو غلط نوروي غوې یو زمما په زاستا را منډه ځان نو کنه چې ټیو ورته وځي تا تاربان تکیو خطن اتا ناری زل ترارم دیره تا دیر آگری یاو تا اوی تا ایلاو اکرا بلتا اوی تا تاروس شوئ او بلتا اوی فتحانه اکرا امان او کاران تا ایلاوری آخری ای خضی و غنده سبنه امان اگران او کارا جواب نشکوله امان اگران او کارا او امان ایچی بوده ای پرتبونه لرنکتون خوزه پا افقر فرخ پیمان او مزدگن را اس څې یو لري خو موږ په مناظره اوږه ځو نه ټینګ د دلیل په خاې ته ستادګر کېدلې موږ یو شوې پرشه موږ یو ډوشو نه پرشه دلیل په کیسه اماره لسمن مليان به جواب کیږي خو د لسمن مليانو کیمان نو د کابل یو مولا جواب لیسو لاي سره لاما والپثیر هغه رسول موناځري ذکر دل. او دا باری امیان نرگی دا نرائی چاپ کنی پا بہترین کاغذ او دا تول تاریخ دا موحیدین آغذ کر کردیس چی اتدا نمنا ذرا سنگوا فلانی دا سنگوا فلانی دا سنگوا نزرسام اولیان انتفاف بوی جدا نشکه ماخید تاری بانتا ہے نیمان رسود آغا بوکتا لی چندولے لوگ ورسو اخه لکه یې دا نه سم هرګر دې زما شې زما په نن څنګه کې زمانی په ځاني کېږي کتابي پرد نه دي او کلیټو دې نو نو له دې په نيابيه چولې زمانه په نن دې نقل نه لیکري کلیټونې دې نه ځان له شیطاني اصل دا مسلې راځي نو <مسیف> سې فل وی کتاب دونه بهترین کتاب دی لا استدلال معقول سی اطاعت یې دما سره ګوري و دلیل استاسو زون دلیل او غیر سبب ال حکم شرعی او حکم لا است تو الا دلیل دلیل شرع ایس سبب حکم شرعی دلیل شرعی هايسب څنګه ګټل امن د ځچو هاغه برهان چا اوس کرا ما ته يره مون خبرې چې تم نه ته یې نه کومه مخه کومه پرې مکه ورکړي بنا من سما بشک اگو چې ځان کې خود الله کا وہو محسن ابن کثیر معنا کوي اذه متبیع و سنت توحید مین اذه سنت متبیع دی ولا حاجې شرط ده دلارا او رضې الله زکا نبی را دنیا کې نبی را غندې کې لا خوص جا کې توحید سنتو ما تقیاری کې اوه یو د دې نه سارا پیس شیر دی شیر مراد دن دن دی دنا سارا اس دین دی اوه نه سارا ان یو دین دلیلو کتاب کتاب لري چې هیڅ یې واک په حق دی دا کتاب لري چې نه سارا یو واک په حق دی, دی. دا نه وايي اغل داریا له دې دیوهه بیا ملي شي الله تعالی په سلموږی داتر منځه قیامت کې بارش کې چیرې خلاف کوي خدای خواصاتو نه ذکر کوي اصول دې قال انه كانه منی کوي خلل د الله د قیامت نه چې هغه شي پرې کین الله او کوشي شي قران ولې د قیامت ثاني انم الیماره د ذکر ابن بسیوی جمعه په دې نه د جتق ولا لنډر کې حوالے جماعت عباده پا زیره چه حق پا و رسکو کراؤلی طالبان مکره رای جماعت مرسا جوڑ کرده اه بسی افقعوی ایچی مسلمان نجماعت نبند چینا او جماعت کی موض مکروح سخمی میده موض پاکی حرام ده در پختنو جماعتو نبی سم ورکس رای نوی دیره ورکنوی دیعایت کی اشکال دی زد آغیر جواب کم اینداد اینکو بینو کم اظلمہ شغا رسم تدین دا مطلب دا لري ظالم او سود دي چې جماعت من کي او ذلکی کرا لې ومن ظلمو بمنش کرا دل الله ای زبان اغلی کې داما معنا دا دوی ظالم مستری الله نه او ذلکی ومن ظلمو من من ذکردا کربي واردا نه ظالم چې قرآن نما خړی میچرا زاره اسم تبزیل مانا خوشی نشوا یو دای که ایلو ظالم داره بزای کوي ایلو ظالم آغا دے چه قرآن ناولی بزای که ایلو چه قرآن نما خواڑی نو ازلمان سیغر اسم تبزیل سی نشوا در کشی کتاب دے البرحان اگر گن جوابی نکری یو جواب دلان کن چه انواع گن دی یو قسم خلق دے چه منی کول کئی پلار اختره منی کئی دکورن منی کئی پرده مانیینو که لوئی ظالم کئی او مانی دے دو جمعاتی مانی دے دو جمعاتی مانی دے دائنگی خلد دروغ جو رئی پرده دروغ جو رئیون که لوئی ظالم سوگ دے که پخدائی جو رئی پارا موکر دو ظالم آگا دے موکر اری کتابنا دا حقنا خلوئی ظالم پرده موکر اونکی آسوگ دے نو ازلموئی پید باگ دو موکر مانینه ته مړ کای زه سه زوره مړ کای دلا زره مړ کای دپور مړ کای د وطن مړ کای په دې منه کوم ته دې ظلم څوک دې د ظلماری د جمعہ مړ کای ته راځه ما نه راځم په دې نو چې باه ی ابله ادمو چرانی مړ دا ویني ظالم مارات دي له ظالم په دنیا مو شکی نو مدير اسلام باندې کړه اصول دا ظالم دا ځاناکي خلکې جمعې ته راځل نه چې اډول شي پدې کنده الله او خوشې کوي پرانوادي دا ری د جمعې نه مونږ کول د جمعې وړاندې ری دا ځسان مشري لای چې دنسې لتا مگر پیارا متدا اے مؤمنانو کوشش وکي چې دا سره ختم شي چې دې ختم کړي حلال دی که اتباہ ہوگئی دلن اقسام روسی مانا علا ہے مومنان و ترغیب دی پیسترعات و تحییو کی و دیلوئی که دنیا کے رسوائی چاہ چه تعلیب جمعات نمانی که حق پرست تقریب نمانی که لهم جایز مجوری مقدم کرے دی که قرآن دنیا کی شرمی سوک ندی بہت شرمی انچہ در قرآن نمانی که لهم فی الدنیا خیزیون دیلوئی دنیا کے رسوائی ورای با ذریر و رسوا کی و لهم دا دیانا یون مخیقی دی دوار دائی مچی ذکر جمعات میں منع کرده، تطحیر میں منع کرده، تطحیر بنکی ذیو جنر لهم لهم مخیر او بینی دیرہ دا رسوای و دیرہ دا عذاب دنیا کے اواخرات کرده ورای با لوئی عذاب پاکر کی ورکی چاہتی او حق پایست دا حق دویران منع کرده لهم فی دنیا شدون دیل رے دنیا کے ذلت و لهم فی الاداق آخرتِ عذابنا دیمانا دیل رے دنیا کے بہت شرمی خوڑی تطلب ما درے ریتے وکڑے ٹکٹ میں جیاز واغرس مولیان چی شو چی دیکھو زیو سم ما محقام رستے تقریر رالت و تقریر بنکتے ما کبون آگر محطه ده صحل جواه مجیر راولی تشتیر بانی که منادره اکو مائحا منادره تا ماشتتا نگران من بار کوتا شتیش لگه دلیو یا مولار آره ویه اول منادره امسره پریادی که مائحا ستیب تیبا کون این آس ویه تو صحل که کزو کون مائح تو تو ټول کوم ارزښ څنګه یوه ریزي د ارسوف صاحب وروسته ایا د به حسن ته په دغه کې دایي ګرد د شودي لري ازای ټول کومه ازای ماسر اف اسکی و ملاغلش چړې نشو بهنه کی ضمانت نن لیکلی مانته کې وکړ ما ټیډه مانته قرمه ما پوری نو من کلیونه کنه نه نو مایه د بل ټول باندې خپل کې پدې کېږي ټول قضایې به جوړي هیڅ لال وخت جوړي یا نو کلیږي دغه خپل او نتیجې نه پخې کوم په دې نه ځاني کېږي 1 فبراير 96 96 کجانه ها 96 دا حدیث که با کلام که مای حدیث نم اخلا دا دی فن دا زمان دا کوفن ده دا, دا قرآن و حدیث اغاستاسو دا کوفن نوچی دیتا زباقی که مناظر نشید کوله نم ماسا را پا حدیث که کلام که تا پا حدیث پای پویگینا او ند دا حدیث پا انواع پویگی حاکم علوم الحدیث که دا حدیث پا نزو سانواع دیکل پری دی تا تا غم زیره تبیان کوم تطقم نو به ما کلام کیږي و نه جزو خوازه خلکو مخ فکرې ما خپل بولاله ده ما خپل ته تفصیل کول غوارمه ما تاچین شروع کوم بلې تقریر کی ته ما اچو ولې چلے دي و ما له سټیجو میسه امو سن مو سن من دکی دانتای زمان در کورسائی دلانی کلیش انور زمان در سیج دلانی پولیس پایی را رہے ہیں ما تو بسک کرنا پوری جامعی دیس ما یک جوہا ہمیں روحا رکھنا آوازون شروع تکفیر بسک کرنا مرشو میں در سیجی آئی مرش دالاز کلی کلک رایلاز کلی پولیس را رہے ہیں مارشل لاوہ پاواف کیا زماری شدار علک و واخی میجر و پولیس را رک دعوالی خلقو جی مون دے منی کڑے تقریب بنا کے ادو تقریب کو ساکا ماشا اللہ دائیون ما پچا دعواؤ پا چا چاہشتے مای تانی دار موشتے ہیں مای پولیس موشتے چاويشته مې تا زموږ شي مې تا مونږ نه نه غوښنه تا نه څه کوي تا باندې څه وکړنه تا نه دا وسو چې تا کومه معنی په دې کې زمایي صدا غاره دې 24 تا ایس پی او دې له تا نه غار یې چې څه دې زمګړياني ګرشټار کړ ترا نه ټولږي مې یاري ګيمز لاوالو ته مر باندې ما باندې اوسو ته پدې ځاو کې مې نه کوي په اونه پدې ځاو خو ای وتا دې جمعې د تفسیر کې دغه کوم تفسیر ترڅو کارې نرم څنګه په دې تفسیر مې وکړ ما ته وی لګېو ته د خپل منی ختیچې وای ما کې ما کې زور نه تاسو بغټو یشتو اته ورزې تنظیم نو څرا ته ورمن په دې او میاسا بسنگ زلیل کم او نتا قوس که نا میاسا چه خولدیس وزیرم بو وزیر او که نا؟ وزیر او که نا؟ او نویسه شوید چه کاره لاره که او قبل موسیم که او خواه لار بس او او ترکن او نسای دلاندر اغلیو او بلون دلاندر اغلیو ماده خطوری کل جیمیتا معاقی کما ایزا قبلون نیم چاہ چاہ دلانی کرے درکتا در بسو چاہ چاہ رسوہ کرے و زلیل کرے معاچی داگرانو کورا زخہ بارن نی زمون کو کار دنائی دے مون کو کل او کار دا اللہ دے اور فی تمہیں اندیج دے گوغائی رکیگان آواز از کم نکنہ درستی گدا را مون کو کل آواز کار دا اللہ دے بعض اخر کوئی فرانے پو مسئلہ کم دورے دے دوام ابت والې نیولولي ته زاتو نه نیشته شوی ګوري نه لټاله شوی بزنام شه نه نه فټې پېنې دي چې نه راتګونه نيشته هغه سینو دا راځل دا واه سره وجي په دې مسळा چې هغه پولیس تاوان کوي څنګه ټوټې دي دي سې جون دې ټېټې په باندې لهون چې دې نه کېږي عبدالقادر امام هغه ټول یاله ماته او دا شي زليلي شو غي دا شي نور ما روقات ول زماي او قاص شاګر دي اوس موږ د قاصو پر موږ د چاوي مرست کړی غو ده له دوا کومه ها پیسې ما او ټولی چې ظالمان شرم وکي دا قران دښون باندې عذاب په دنیا کې راځي الله را ساتي له دې دنیا کې دي الله و اټک لري چې څو د قران خلاف کئ زړه دې نور شرک و کفر نیره لئے چاہ چی حق رسمانی کول دا قرآن دسبرانی دا قرآن مقابلہ وکل دائی دی صلی اللہم تدین من ازلمانی لئے دا لوئی ظالم دی لوئی زلیل و رسالی ولہم قداب نظیم اللہ للا اختیار دا مشرق و مغرب دے دی سمانا دی ظالم دی جماعت نمان اترے نماز دفاع فراغ دے زکم اشدتا لڑی پاکستان تا او کم اغرط تا لڑی ایران تا خواہ بگل اضائی برکی جتاز اللہ فگین بانے ننگ اوکا و غرط تے اوکا ملک خلاہ تنگ ننے اسپاہ گلالنگ ننے اسپاہ گلالنگ ننے اسپاہ دو خلاہ ملک تنگ ندے فقیر انشن ندے پور فگینی شلکار اکیجی نغذری و عالم دل تاکہ شادر پاکشو زمن کوٹیجے دا شای اسماعیل شاید رحمتاللہ رحمتاللہ رحمتاللہ رحمتاللہ وطن دا چلاف مسئلہ شو روک را دا غزرین راروان کا سوال را دا کابر کو, کو بازار کے پیتے والے پڑا چوڑے و راکھ کے اگر مجانا فتوا کر را اگر دا کٹباز ملاء عبدالخالقم دا را یہ دا مقر ملاء دا را یہ نور را نموئے ذکر ناکرم از نجا تاکوسی ناشتی اگر اگر دا مونیکن نجا راکن ن دربار کې او هغه غزنی عالم عبد الله سره غضائی دربار پکنه سر تور سر پیاب لکه دکابل نه مهاجر شه امرتسر کې باشنده امر امرتسر کې داغه اولاد نادان ويش راو ته یالي بندگی نواباندی د اولادې موږ متبرشه دل لایل مجه کومره مطلب دا ر چې داسره او کیمامه چی وې ملک خدای څنګه نه اسپای براللن نه دا پرای ملک څنګه نه استا په شهري نه دي زه زه یم چې مالکه امام له چی دلیل له مسجد کې زګا متصفي کړه کته نه لری پاینما تو له دا له ترته ځا کالاره یقینا الله فراسه فراسه علاوه او پوه استحبا اماد موارخ القطع جمال دو رو ذا ذکر ذکر کردو واسعون بنسبت بنلاق او علی بنسبت قطع زاو سعبا قاعد فوه او طالب ازركم واقالی شفدوم شبا شفدوم اتراز زاو چیز اللہ ناید اولی نایب بیانسته اوائی اولی دی اللہ نایب اول جواب سبحانه فاق دی اللہ دی جزنا نائب قوارا کی سی کیا پا اصل کیا عجز بادشاہ رسے دیلنی سی نائبو یا عارضی اغطا عجز راشی لکا امام بیوزہ سوشی نو اللہ پزاکے عجز اصلی و حسنی سوشی نیسی یہ جواب بل لو ما سماعات اولاد کا نو دا اللہ نے مملوکیت نموزی اغوی مختیار شی بلکہ لرا تابدار دی برا علاو کاغه محتاج کی ناغه ولا ډا محتاجی هغه جباله ذمہ دار دین تا تنه جواب ټول الله تعالی ته جان کچې خوش محتاج کی متاوی دارانه مخارص شي او محتاج شي دې ناشنا پیل کوي اسمانونو اعلی عظمی کے والا کړه کې بدی دبرات نه ناشنا بیزت تو بیزت زکاوی چه دا شکل پا زمانه دا حضرت کے یا دا اعمل نو یا دا شکل نو یا دا تاین دا وقت نو بیزت تو ریدنیت مرادی کل چه دا من پیدا کورن زمان آئے بو نو پیدا من کن اوزا جس شمنا ایدنی سم یو جواب سبحانه بیم جواب بلو مادو سماعات اولاد جواب کلو اللہو قانکون او صورن جواب بجو سماعات اولاد دغه خدا امره کله چې کوي او کار نو یې ته سنوسی نو نایته ساجد سي کله په کوم ځوره کوي تینځم دا تینځم جوه دغه سره سره او بلل الفاظ کې مختصر اصل به تر جوړونه ورته دا توجه خلا نه آید نو فکر یې یې ځدې چې نای دی سبحانه دا نو دې د اسره مستاجنې شات چې دا ته وایي د غrainای نو دې دا لا کډی دا رانه بټې د اوس محتاج نه دي دا ته وایي نو هر ځای مخلوق راځي د کورې نو هوښی نه وي ګو په دې ټول په ټول دې اعتراض اوه یي اغلن جنکوې په دې ولې وینان کې ان الله یو کلمونه فرامین ترینو چې jira masala qala پیغمبر خاطري یا راوي نن ته نو دلیل معجزه تشارې کې ویل کو چې په قانونو فشار نه وینان دي دی څنګه دړي وینا کوي نو دا یې ارقانو بندا څه کول هغه انداز کاری ایا غوین په دې مندل روان مثلو کی مه نه پہشاندې نه ده لکه د یو چي د الله نایب شه نو ته قانون بيمن د رسول اغه وی د الله نایب شه اضا الله سلام الله عليه همرنګ دې موږ دې دي زړه دې په کوڅه ورکه اواز یې کومه کنا ال کوم ذکر ته سوچې یتیم کای نو ته دا وین هغه ته غان کا واجی کوم د الله ساتو راکې چې انا سن دغا دی خباتوشا مسئل رسالت و لگلی منترارا بالحق و بربیان بالحق مقارل باطل زیر یورتن که سوکیومنی ایا ندیران یورتن که ولا تسعل غرمانی مفسرین که که بعض قرآت مختلفه سره یور قرآت جزم دی لا تسعل اولات اسالم قراتہ تطوش نو ته حالت د دو ځانو مطلب دا دی تطوش نو د حالت معنا یو قسم تایید دی هغه زه دی پلانان کی جهنم سره چریدي نو دای نه دا تطوش نو کو ته نارځ کوم ځای دی بد ینه پاماو ذکر نکره تپول دنيزي کوله تا نه چې جهاننت سو کړل سمانه کوي تا د بيان نه او جهاننت راه ای جو تدي مدار نه مننه غل تپول دنيزي کوله تا مدار د بيان نه الله توس ام انده مخاطر دیونه دي ته او جن کیه تطوزمو ته د حالت ته مې مانو ما نه څه شو سمای څه کم سزا مې ضمانه ورته ها دا وی تطوزمو دا څه ار تطوږ نه شګولې تطوږ نه نه شي ستانه د حالت ته مې دا غوي کم سختي دا نو تر جواب نه شګولې تهلیل دې څه یل ای غوی عذاب الله ورته نو تامین دې راته پوس نو ته ډیر آزاد دي ما نه روزا ته مصیبت کړي ما نه لاله لا اوس ال ذمہ یا ته پوس نو کړېشستان چې زمونږ په روان حالت کې رضاوی حالت مان ته پوس نو کويږي د مصیبت کی چا کې دا کی تراوی نو کړی داو حالت دې نه کارو دې لمن کرنا چتا تا وې او چاہے اوشار بنیشی تانے حود او نصارا سراغی کی روان نشی پاگئی کری کے تو وای این اتر در نور جماعتون دلرام اپی چاپی کو لا سے ساتا او پا دینو خوش آلی جی اللہ با خوش آلی جی جماع جماعت اشارتوی دو سندک پر خو سیب دو تاثر شم جمعیت کی شم چی سو او سرشی ارے تانے اپی ځما مرګي په قرآن چلې کوي کاږي کوځه نه راځي په کوم نقطه ځان کې خوله هغه بلد جماعت جلسو تطلع په کو چالي دي تاسو دشمن تاګني پنځيري پتاه جماعت نه دي ځان تذ د ان تردا الله نه داخل کړي دا سر کې دلن معنا راو لای کنه استمرار او تاکید نور موريان تاند چلې نه کو چالي دي څوک وي ادارو رسکا کې نه آست ملته سو پرې چې دا آخر سنت په یمنه کې سو پرې چې خاتوننه کې سو پرې چې دا نور نه د نن ورځې نوخري چره نوخې علي ګرځنه اته مانه به کړای شي مطلب مؤمنان لا یقصم رب د باخته قرآن ورسې جنا ته تا قرآن ورسې نو ته به دا شي سوچ رواج نه اماده شه نو تا